Тим часом Шрам Павлоцький, занедбавши свою старість, поспішав, мов, простий гонець до Батурина. Сонце ще не вирізалось із заливад, як переїхав він Ніжень. І ще тільки деколи просвічувало крізь берези. І ще народ і до череди не вигонив. Шрам і рад, що ніхто його не бачив. Бо в ту сумну годину інший опияка не побоявся би вхопити й попового коня за поводи, питаючи, чия сторона. Якось чує над шляхом у гаю гомін. Одні кричать «на шаблях», а другі «на пістолях». Куля лукава кладе правого і виноватого, а шаблею кому Бог погодить? Ні, шабля чоловіча сила, а куля суд божий. Та ось панотець їде. крикнули інші. Нехай він нас розсудить. Дивиться Шрам, аж у гаю зійшлась купа народу чимала, одні ж у кармазинах і при шаблях, а другі в синіх каптанах та сіряках, без шабель тільки декотрі держать рушниці да коси на плечах. Чого, це питає Шрам, попередили ви сонце, щоб щинити гвалт? Ті, ба ще мало буч по Україні. От деякі пошапкували його, да й кажуть, зібрались ми, панотці, на Божий суд, нехай Господь розсудить людську кривду. Яка ж, питає, сталася кривда, і от кого? Кажуть, та от, бач, полюбив молодець дівчину. Ну, і дівчина не отого. того, молодець же нашого міщанського роду, син нашого Війта, а дівчина, бач, роду шляхецького, дочка пана Домонтовича. От і заславсь молодець до дівчини, а в сватах пішли неабиякі люди, бурмистрове та райці магістратські. Так що ж би ти думав, панотче, як привітав їх пан Домонтович? розлютовався мов на свою челядь, назвав хамами личаками. Не діждете, каже, і рід ваш не діжде, щоб Домонтович оддав дочку загивала». От як розвеличалась ледача шляхта. перехопили тут інші і синьок каптанників. Се ті що впрохались у батька Хмельницького на Україну а якби не пустив, то попропадали б з голоду у Польщі. «Цитьте, цитьте, горлаті ворони!» Позвались тут деякі з кармазинів. «Дайте й нам щонебудь вимовити!» «Невже ви хочете, щоб за вашого Війтенка отець силував одним-одну дочку?» «Який, кажуть враг, просить його силувати? Вона з дорогою душею піде!» Чого ж се так? одвітують кармазини. А може, й гарбуза втелющить. Гарбуза? Ні, не гарбузом тут пахне, коли сама дала війтенкові каблучку. Годі, годі квакати, кажуть кармазини. Побачимось, чи я візьме. Розводьте бійців. кричать інші. Як же їх розводити, коли не згодились чи на пістолях, чи на шаблях. Нехай розсудить, пан отець!» «Скажи нам, будь ласка, паноче. Обернулись до Шрама. «Як лучше дознати суда Божого? Чи пістолями, чи шаблями?» «От брат стає за сестру, а жених – за себе і за все міщанство. Коли жених поляже, нехай потішаться кармазини. Як же поляже кармазин?» Тоді, дочку, нам подавай, хоч лушни. Не сховайся від нас ні за високими ворітьми, ні за привілеями. О, щоб вас Господь побив праведним громом, каже тоді Шрам. За що все ти нас так проклинаєш, каже зумившись громада. О, голови сліпії і жорстокі, глаголи знову Шрам. Як збирається на небі хуртовина, то й звірюка забуде свою ярость. А ви, перед самою бурею, заводите криваві чвари. І помчавсь одних необзор.